Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ другий. Наступного ранку Ши прокинувся рано. Він піднявся з теплого ліжка, щоб поспішно вдягнутися під вологим, холодним ранковим повітрям. Він виявив, що встав дуже рано, Ще ніхто у корчмі не прокинувся. Довга будівля мовчала, коли він тихо перейшов зі своєї маленької кімнати в задній частині до великого залу, де швидко розпалив вогонь у великому кам'яному кільці. Його пальці майже заніміли від холоду. У долині завжди було дуже холодно рано вранці, навіть у найтеплішу пору року. Шейді Вейл була добре захищена не тільки від людських очей, а й від люті збочених погодних умов, які неслись з півночі. Та у той час, коли сильні зимові та весняні бурі проносились над долиною та Шейді Вейл, пронизливий холод раннього ранку цілий рік осідав на високих пагорбах, тримаючись доти, Доки тепло полуденного сонця не прожене, вогонь ріс, дрова тріщали, а Ші сидів на одному з високих стільців, розслабившись, і розмірковував про події минулого вечора, він відкинувся назад та склав руки, щоб зігрітись. Звідки Аланон може його знати? Він рідко виходив за межі долини. І, напевно, запам'ятав би іншого чоловіка, якби зустрів того під час однієї зі своїх нечастих подорожей. А Ланон відмовився говорити на цю тему. Просто мовчки доїв, напевно, дійшовши висновку, що подальші розмови мають почекати до наступного ранку. І знову став тим високим незнайомцем, яким перше явив себе коли зайшов того вечора до корчми. Потім попросив, щоб його провели до кімнати, щоб можна було поспати, а потім вибачився. Ні Ші, ні Флік не змусили сказати його, бо одне слово про подорож до Шейді Вейл та про знайомство з Ші. Пізніше тієї ночі брати розмовляли наодинці, Флік розповів історію своєї зустрічі з Аланоном і випадок із жахливою тінню. Думки щі повернулись до початкового запитання. Звідки Аланон його знає? По думки він згадував усе своє життя. Його ранні роки залишились смутним спогадом. Він не знав, де народився. Хоча через деякий час після того, як Омсфорди усиновили його, йому розповіли, що місцем його народження стала невелика в Вестленду. Його батько помер, не залишивши після себе жодного спогада. Якийсь час він жив з матір'ю. Він міг згадати якісь шматочки тих років, які провів з нею. Він грав з ельфійськими дітьми оточеними великими деревами та темно-зеленою самотністю лісу. Йому було п'ять, коли мама раптово захворіла і вирішила повернутися до своїх у Шейдівейл. Мабуть, тоді вона вже знала, що помирає, але перш за все її хвилювала доля сина. Подорож на південь стала для неї фінішом. Матір померла незабаром після того, як вони дійшли до долини. Родичів мами не було, крім Омсфордів, які були лише далекими двоюрідними кузенами. Менш ніж рік тому, Керзат Омсфорд втратив дружину і виховував фліка, керуючи корчмою. Щий став частиною їхньої сім'ї, і двоє хлопчиків росли як брати. Обидві носили прізвище Омсфорд. Щі ніколи не називали його справжнього прізвища, а він не питав. Омсфорди стали єдиною родиною, яка щось для нього означала. Вони прийняли його як свого. Були часи, коли він турбувався через те, що росте напівкровкою. Але Флік рішуче наполягав на тому, що це явна перевага, оскільки саме кров дає йому інстинкти та характер двох разів. Але все ж ще не міг згадати зустрічі з Аланоном. Ніби ця подія насправді ніколи і не відбувалась. Можливо, так і було. Він поворухнувся у кріслі і розсіяно дивився на вогонь. Було щось, лякаюче у цьому похмурому мандрівнику. Можливо, це лише уява, але ще не міг позбутися відчуття, що чоловік якимось чином читає його думки і бачить крізь його душу. Так це здавалось смішним, але у Фліка також було це відчуття. Саме про це вони з братом розмовляли в спальні. Вони шепотіли, бо боялись, що якимсь чином Аланон може підслухати. Щій потягнувся і зітхнув. Світало. Він підвівся підкласти ще дров у вогонь і почув голос батька в коридорі, який голосно бурчав про всі речі, що взагалі відбуваються. Покірно зітхнувши, хлопець відкинув думки і поспішив на кухню, щоб допомогти з ранковими приготуваннями. Був майже полудень, коли ще й помітив Аланона, який, вочевидь, був у кімнаті весь ранок. Він раптово з'явився за рогу корчми, коли сидів під величезним деревом і жував на швидку руч приготований обід. Батько був чомусь зайнятим удома, а Флік бігав по дорученнях. Незнайомець здавався не менш страхітливим, ніж минулої ночі, хоча й стояв на полуденному сонці. От тільки колір одягу змінився, з чорного на світло-сірий. Він підійшов до і сів на траву біля нього, розсіяно дивлячись на вершини пагорбів на сході, що показувались над деревами хутора. Обидва чоловіки мовчали кілька довгих хвилин, поки нарешті Ши не витримав. «Навіщо ви прийшли у долину, Аланон? Чому ви мене шукаєте?» На обличчі мандрівника заграла легка посмішка. Це питання, мій юний друже, на яке так просто не відповісти, як хотілося б. Можливо, найкращий спосіб дати відповідь – це спочатку поставити запитання. «Ти читав щось про історію Північної землі?» Алланон помовчав. «Ти знаєш про королівство Черепа?» Щі напружився при згадці про це місце. «Місце?» яке було синонімом усіх жахливих речей в житті, реальних і вигаданих. Місце, яким лякали маленьких дітей, коли ті бешкетували. Місце, назва якого викликала мурашки по спині дорослих чоловіків. Ця назва натякала на привидів і гоблінів, на хитрих лісових гномів зі сходу, та великих скельних тролів на далекій півночі. Ши подивився на похмуре обличчя перед собою і повільно кивнув. Аланон зробив паузу перед тим, як продовжити. «Я історик, Ши, окрім усього іншого. Мабуть, найбільш часто мандруючий історик із усіх живих. За 500 років, що пролетіли, Мало хто відвідував північну землю. Я знаю так багато про расу людей, що ніхто й не здогадується. Минуле перетворилось на розмитий спогад. І, можливо, це добре, адже історія людини не була особливо славною за останні дві тисячі років. Сучасні люди забули про минуле, вони мало знають про сьогодення. І ще менше про майбутнє. Люди живуть майже виключно в межах південної землі. Вони взагалі нічого не знає про північну та її народи. Мало що знає про східну та західну землю. Шкода, що вони стали такими недалекоглядними. Але люди, втім, цілком задоволені тим, що живуть окремо від інших рас, ізольовані від проблем решти світу. Зауваж, вони залишаються задоволеними, тому що ці проблеми ще не торкнулись їх, і тому що страх перед минулим переконав їх не дивитись надто пильно в майбутнє. Ще відчув трохи роздратування через ці широкі звинувачування, і його відповідь була різкою. Ви кажете, що бажання ізоляції звучить як щось жахливе. Я знаю достатньо з історії. Ні, я знаю достатньо з життя. І розумію, що єдина надія людини на виживання – це залишитись осторонь відраз. Відновити все, що було втрачено за останні дві тисячі років. Тоді, можливо, люди і не ізолюються вдруге. Вони майже повністю знищили себе у великій війні – своїм наполегливим втручанням у справи інших і своєю непродуманою відмовою від політики ізоляції. Смагляве обличчя Алванона спохмурніло. «Я добре усвідомлюю катастрофічні наслідки тих війн. Несподівана влада та жадібність, яка впала на людську голову через поєднання недбалості та надзвичайної недалекоглядності». Це трапилось давно. І що змінилось? Ти думаєш, що люди можуть почати все наново, так, ЩІ? Що ж, тоді ти дуже здивуєшся, дізнавшись, що деякі речі ніколи не змінюються. А небезпека від абсолютної влади завжди присутня. Навіть для раси, яка майже повністю знищила себе. Великі війни минулого можуть забутись». Всі війни раз, вся політика та націоналізм, а також останні битви за чисту енергію, за абсолютну владу. Але сьогодні всі стикаються з новими небезпеками, і вони є більшою загрозою для існування раз, ніж будь-які зі старих. Якщо ти думаєш, що людина вільно будуватиме нове життя, поки не звертає увагу на решту світу, то ти нічого не знаєш з історії. Він раптово замовк, на похмурому обличчі з'явився гнів. Ші зухвало глянув у відповідь, хоча всередині і відчував себе маленьким і наляканим. Ну, все досить, сказав Аланон. Його обличчя пом'якшало, а сильна рука простяглась, щоб по-дружньому стиснути плече щі. Минуле позаду, і саме про майбутнє ми повинні піклуватись. Дозволь мені освіжити твою пам'ять про історію північної землі та легенду про королівство Черепа. Як ти знаєш, я впевнений, великі війни поклали кінець епосі – коли людина була панівною расою. Людей майже повністю знищили, і навіть географія, яку вона знала, була повністю змінена, перебудована. Країни, нації та уряди припинили своє існування, оскільки останні представники людської раси втекли на південь, щоб вижити. Минула майже тисяча років, Перш ніж людина перестала полювати на тварин заради їжі і створила нову прогресивну цивілізацію. Звісно, примітивну, але був там і порядок, і якийсь уряд. Тоді людина почала виявляти, що крім неї світ населяють інші раси, істоти, які пережили великі війни та розвинулись. У горах величезні тролі, могутні й люті, але цілком задоволені тим, що мають. У пагорбах і лісах маленькі й хитрі істоти, яких ми тепер називаємо гномами. У роки після великих воєн між людьми та гномами велось багато битв за права на землю. Вони завдали шкоди обом расам. Але люди боролись за виживання, і розуму немає місця в голові істоти, яка бореться за своє життя. Також людина знайшла іншу расу, люди, які втекли під землю, щоб пережити наслідки великих воєн. Роки життя у величезних печерах під земною корою, далеко від сонячного світла, змінили їхній вигляд. Вони стали низькими, але кремезними, за сильними руками, сильними ногами, щоб мати можливість пересуватись під землею. Вони були здатні добре бачити в темряві, але майже сліпли на сонці. Ці істоти жили під землею багато сотень років, поки нарешті не почали пробиватись на поверхню землі. Спочатку вони будували домівки в найтемніших лісах Істленду. У них була власна мова, хоча й пізніше вони і повернулись до мови людини. Саме їх назвали дворфами на честь вигаданої раси з давніх часів. Його голос стих. Аланон кількох хвилин мовчав, дивлячись на пагорби, які яскраво зеленіли під сонячним світлом. Щі перетравлював розповідь історика. Він ніколи не бачив троля, лише одного чи двох гномів і дворфів. І тих він не дуже вже пам'ятав. «А як щодо ельфів?» – спитав він нарешті. Аланон озирнувся і схилив голову. «Ах, так, як я забув! Чудова раса істот, ельфів – Можливо, найвидатніші люди з усіх, хоча ніхто ніколи не усвідомлює цього повністю. Але розповідь про ельфів має почекати іншого разу. Достатньо зараз сказати, що вони завжди жили там, у великих лісах Вестленду, а інші раси рідко їх зустрічали. А тепер зараз будемо перевіряти. Як багато ти знаєш про історію північної землі, мій юний друже? Сьогодні там майже ніхто не живе, окрім тролів. Безплідна, закинута країна, де мало хто хоче подорожувати, не кажучи вже про життя. Тільки тролі. Теперішні чоловіки живуть у теплі та комфорті, м'якого клімату та зелених земель Півдня. Вони забули, що колись північну землю також заселяли істоти всіх рас, не лише тролі в горах, але й люди, гноми та дворфи. Це було в ті роки, коли всі раси тільки починали відбудовувати цивілізацію з новими ідеями, законами та багатьма культурами. Це був план дуже багатообіцяючого майбутнього. Але теперішні люди забули ті часи, забули, що вони більше, ніж зламана раса, яка намагається ізолюватись від тих, хто їх переміг. Тоді не існувало поділу на країни. Це було відродження, де кожна раса отримала другий шанс побудувати світ. Звичайно, ніхто не усвідомлював значення цієї можливості. Всі були стурбовані тим, щоб захистити те, що вони вважали своїм, і збудувати свої власні маленькі світи. Кожна раса була впевнена, що їй судилось стати домінуючою силою в майбутньому. І людина, втім, як і всі інші... Хапалась за цей шанс. «Ти про це знав? Ші? Той повільно похитав головою, не в силах повірити, що почуте може бути правдою. Йому розповідали про те, що людей переслідували ще з часів великих воєн Вони боролись за збереження своєї гідності і честі, що люди завжди повинні захищатись від інших рас. Людина ніколи не починала воїн, навпаки, тільки захищалась. Аланон похмуро посміхнувся. Його губи скривились від глузливого задоволення, коли він побачив ефект слів. Я бачу, ти не знав, що це так. А втім, неважливо, це найменший із сюрпризів, який я для тебе підготував. Людина не була настільки великою, якою себе уявляла. У ті часи люди воювали, як і решта. Хоча я і визнаю, що, можливо, саме люди мали почуття честі та мету відбудувати світ. Стати більш цивілізованою. Він ще раз повторив останнє слово, на цей раз вимовивши його з неприкритим сарказмом. Але це все має мало спільного з головною темою нашої дискусії, яку, я сподіваюсь, скоро і розповім. Отож, приблизно в той самий час, коли раси боролись за панування, Рада Друїдів вперше відкрила зали Паранору в нижній північній землі, Історія друїдів дуже розпливчаста, хоча вважається, що вони – група високообізнаних представників усіх рас, які володіли багатьма втраченими мистецтвами Старого світу. Вони і філософи, і провидці, і митці, і науковці. Але більше того, саме вони були вчителями рас. Саме вони дарували силу, силу знань. Їх очолював чоловік на ім'я Галафіл, історик і філософ, як і я, який скликав найвидатніших представників, щоб сформувати раду для встановлення миру та порядку. Він розраховував на те, що, подарувавши знання, він заслугує на довіру раз. І друїди стали дуже могутньою силою в ті роки. План Галафіла, здавалось, спрацював. Але з часом стало очевидно, що деякі з членів Ради мають повноваження, які набагато-набагато перевершують інші, і силу, яку вони накопичували в своїх геніальних розумах. Важко за короткий час описати тобі, ці здібності. Зараз тобі важливо зрозуміти, що деякі члени Ради, які володіли найвидатнішими умами, переконались, що саме їм судилось сформувати майбутній раз. Зрештою, вони вийшли з Ради, створили власні групи і на деякий час зникли. А приблизно 150 років по тому, Відбулася жахлива людська громадянська війна, яка зрештою переросла в першу війну раз, як її зараз називають історики. Причини і тоді були дуже невизначені і зараз майже забуті. Якщо просто, то невелика частина з людей повстала проти вчень ради, і сформувала дуже потужну та добре навчену армію. Проголошеною метою повстання було підкорення решти людей центральному правлінню, щоб люди усвідомили, що вони – люди, і почали цим пишатись. Зрештою, їм це вдалося, і почалась війна проти інших рас, ніби для досягнення якоїсь нової мети. Головною фігурою війни був чоловік, звали Брона. Це архаїчний термін гномів – господар. Кажуть, він був лідером друїдів Першої Ради, які відкололись та зникли в Північній землі. Не було жодного надійного джерела, яке б повідомляло, що його хтось бачив чи розмовляв. Тож, врешті-решт, було зроблено висновок, що Брона – це просто ім'я, вигаданий персонаж. І повстання, якщо його, звісно, можна так називати, було остаточно придушене об'єднаною силою друїдів та інших союзних рас. А про це ти знав? Щі! Той кивнув і легенько посміхнувся. «Так, я чув про раду друїдів, про її цілі та працю. Я чув розповіді про першу війну раз, хоча й не такі, які ви розповіли. Я думаю, ви б, напевно, назвали мою версію упередженою. Ця війна стала гірким уроком для людей». Аланон терпляче чекав і не говорив, аж доки ще зробив пагузу щоб поміркувати над своїми знаннями про минуле, перш ніж продовжити. «Я знаю, що вцілілі представники нашої раси втекли на південь після закінчення війни і залишаються там досі, відновлюють будинки та міста, намагаються створити життя, а не знищити його. Здається, ви сприймаєте це як ізоляцію, породжену страхом. Але я вірю» що це було і буде найкращим способом життя. Центральні уряди завжди були найбільшою небезпекою для людства. Зараз їх немає. Зараз малі громади і нові правила життя. Деякі речі краще забути. Високий чоловік розсміявся глибоким безрадісним сміхом, від якого щі раптом відчув себе дурним. Ти знаєш так мало, хоча й говориш гарно. Що ж, я не буду зараз сперечатись про тонкощі соціальних реформ. Не кажу вже про політичну активність. Якось іншим разом. Розкажи мені, що ти знаєш про брона? Можливо... Стоп, почекай, хтось йде. Ледь ці слова вилетіли з його вуст, як за рогом корчми... З'явилась кремезна постать Фліка. Він зупинився, побачивши Аланона, і вагався, підходити чи ні, аж поки й не помахав йому рукою. Його брат повільно підійшов та залишився стояти, дивлячись очима на темне обличчя, а велетень всміхався йому. Мені просто було цікаво, куди ти подівся? почав Флік, звертаючись до брата. «Я не хотів перебивати. Ти не заважаєш», – швидко відповів Щі, але Аланон, здавалось, не погодився. «Ця розмова лише для твоїх, Вух», – категорично заявив він. «Якщо твій брат вирішить залишитись, то, боюсь, його дожена доля найближчими днями». «Я б запропонував йому не залишатись, щоб послухати решту нашої дискусії і забути про нашу розмову. Але все ж це його власний вибір». Брати подивились один на одного, не вірячи, що велетень говорить серйозно. Але спохмурніле обличчя свідчило, що той не жартує. На мить обидва юнаки завагались не бажаючи нічого казати. Нарешті заговорив Флік. Я гадки не маю, про що ви говорите, але ми з Щі – брати, і те, що трапляється з одним, повинно статись з другим. І якщо трапляється якась біда, то ми ділимось один з одним. Це наш власний вибір. Ши здивовано витріщився на нього. Ніколи за все своє життя він не чув, щоб Флік висловлювався про щось більш позитивно. Він пишався братом і вдячно посміхнувся йому. Флік швидко підморгнув і сів, не дивлячись на Аланона. Мандрівник пригладив худою рукою маленьку темну борідку і посміхнувся. «Справді, вибір за вами, і ви довели, що є братами цими словами». Але вирішують справи. Ви можете пошкодувати про свій вибір у найближчі дні». Він замовк, замислившись. І кілька довгих хвилин розглядав схилену голову Фліка, перш ніж повернутися до щі. «Я не буду через твого брата починати історію заново. Йому доведеться слухати продовження». «А тепер розкажи, що ти знаєш про Брону». Кілька хвилин Щі думав, а потім знизав плечима. «Я насправді нічого про нього не знаю. Він міф, як ви сказали, вигаданий лідер повстання в першій війні раз. Вважалось, що він друїд, який покинув Раду, і використав власну силу на зло, щоб керувати розумами послідовників». Його ніколи не бачили, не брали в полон і не вбивали. Отже, його ніколи не існувало? Історично він жив, я впевнений. Про бурмотів Аланон. Добре, що ти ще чув про нього? Про другу війну раз. Ші коротко посміхнувся. Легенди свідчать, що він був головною силою і тієї війни... Але це лише черговий міф. Так, він міг бути тією самою істотою, яка організувала армію людей в Першій війни. А от в другій його називали лордом-чорнокнижником. Протилежність друїда з Бремена. Вважається, що саме цей друїд вбив його під час Другої війни. Але все одно, це лише вигадки. Флік поспішно кивнув в знак згоди. Але Аланон нічого не сказав. Щі чекав хоч якихось слів. Відверто йому подобалась уся ця тема. «Навіщо ми про це розмовляємо?» Спитав хлопець через мить. Аланон різко глянув на нього, здивовано зводячи темні брови. «Тобі надзвичайно не вистачає терпіння, Щі». Зрештою, ми щойно за лічені хвилини охопили тисячолітню історію. Однак, якщо ти думаєш, що можеш помовчити ще кілька хвилин, то, думаю, я можу пообіцяти, що на твоє питання видам відповідь. Ще, відчуваючи докору в цій фразі, кивнув Його образили не самі слова, а те, як Аланон. Сказав їх з глузливою усмішкою та погано прихованим сарказмом. Але хлопець швидко взяв себе в руки і знизав плечима, щоб дозволити історику продовжувати у своєму власному темпі. «Що ж гаразд?» – сказав той. «Я спробую швидко завершити нашу дискусію». Те, про що ми говорили до цього моменту, лише перед історіє, того, що я зараз розповім. До причини, чому я прийшов до тебе. Я нагадаю тобі події Другої війни раз. Останньої війни в новій історії людства, яка велась менше 500 років тому на Північній землі. Люди не брали участі в цій війни. На той момент вони вже жили глибоко в серці Південної землі, де кількома невеликими громадами, що сили, намагалися вижити, усвідомлюючи загрозу повного зникнення. Це була війна великих рас Ельфів і дворфів, що боролись проти могутності диких скельних тролів і хитрих гномів. Після завершення Першої війни відомий світ розділився на чотири існуючі землі і раси, досить довго перебували в мирі. Протягом цього періоду влада та вплив ради друїдів значно зменшились, оскільки очевидної потреби в її допомозі здавалося не було. Справедливо буде додати, що і друїди зменшили свою увагу до рас вони забули про цілі ради та відвернулись від проблем раз до більш особистих турбот. Це призвело до ще більшої ізольованості. Ельфи були наймогутнішими, але обмежили себе глибоко на заході, де задовольнялись тим, що залишались на самоті. Помилка, про яку вони потім пошкодують. Інші народи розпорошились та перетворились на менші, менш об'єднані суспільства, головним чином у Істленді, хоча деякі групи дійсно оселились в частинах Західного та Північного краю в прикордонних країнах. Друга війна раз почалась, коли величезна армія тролів спустилась з гір Чарнал і захопила всю Північну землю, включаючи фортецю друїдів у Паранорі. Друїдів зрадили свої ж. Зрадники припали до обіцянок та пропозицій ворожого командира, який на той момент був ще невідомий. Інші друїди померли або далеко втекли, або їх схопили та кинули в підземелля фортеці. Їх більше ніхто ніколи не бачив. Втікачі зникли по чотирьох землях, сховались. Армія тролів негайно рушила проти дворфів у Істленд з очевидним наміром, якомога швидше придушити опір. Але дворфи зібрались глибоко у величезних лісах Аннара, які лише вони знають достатньо добре, і виживали там. Протягом довгого часу стійко протистояли наступу армії тролів, незважаючи навіть на те, що тим допомагали гноми. Король дворфів Рейбур записав в історії своїх внародів, ким був справжній ворог – друїд Брона. «Як він взагалі у це вірив?» – швидко запитав Ші. «Якщо це правда...» то тому повинно було б бути понад 500 років. Мені здається, що, напевно, це якийсь честолюбний містик підказав королю цю ідею, з думкою відродити старий міф. Можливо, щоб просунутись при дворі, чи щось подібне? Це цілком можливо, визнав Аланон. Але дозволь продовжити історію. Після довгих місяців битв Тролі, вочевидь, переконались, що дворфів переможено, тож вони повернули свої легіони на захід і почали марш проти могутнього королівства ельфів. Але на той час відомий містик Бремен, не друїд з Бремену, а Бремен, зібрав друїдів-втекачів з Паранору і привів до ельфійського королівства. Він хотів попередити тамтешніх про нову загрозу та підготуватись до вторгнення. Королем ельфів був Джерл Шаннара, можливо, найвідоміший з усіх королів ельфів, за винятком Евентіна. Бремен попередив короля про ймовірний напад на його землі, і ельфійський король швидко підготував армію. Ще до того, як орди тролів досягли кордону. Я впевнений, що ти достатньо добре знаєш цю історію, але хочу, щоб ти звернув увагу на подробиці того, що я зараз розповідатиму. І Ші, і Флік схвильовано кивнули. Другід Бремен дав джерлу Шанарі спеціальний меч для битви з тролями. Той, хто тримав цю зброю, був непереможним, навіть у бою з володарем-чорнокнижником. Коли легіони тролів увійшли в долину Рен на кордоні Ельфійського королівства, на них напали. Вони потрапили в пастку армії Ельфійського народу. Ельфів очолювали друїди та Джерл Шаннара, який бився мечем, подарованим Бременом. Вони воювали разом проти армії тролів, які, як кажуть, мали додаткову силу від істот зі світу духів через володаря Чорнокнижника. Але мужність короля ельфів і сила меча вбили духовних створінь. Троллі тікали, і залишок їхньої армії попав якраз між арміями дворфів, та ельфів. Відбулася жахлива битва. Тролів знищили майже всіх. Під час битви Бремен зник. Кажуть, він зіткнувся з володарем чорнокнижників. Написано, що вони загинули в битві. Навіть їхніх тіл не знайшли. А Джерл Шанара носив меч аж до смерті. Його син Передав зброю Раді Друїдів у Паранорі, де меч встановили в величезну брилу Три та помістили в сховищі Фортеці Друїдів. Я впевнений, ти добре знайомий з легендою про меч і про те, що він означає для всіх раз. Великий меч сьогодні знаходиться в Паранорі, як і 500 років тому. Я зрозуміло, пояснюю, хлопче. Флік кивнув, все ще охоплений історією. Але Щі вирішив, що почув достатньо. Ніщо з того, що Аланон розповів їм про історію раз, не було фактом. Не цьому його вчили з дитинства. Велетень просто переповідав їм дитячі фантазії, які віками передавались від батьків до дітей. Він терпляче вислуховував усе, що Аланон видавав за правду, посміхаючись з поваги до репутації гостя. Але вся ця історія про меч була нісенітницею і Ши не хотів бути дурним. «І як це має відношення до вашого приходу в Шейдівейл?» – спитав він. Ледь помітна посмішка видавала охиду. Ми чули все про битву, яка відбулася 500 років тому. Битву, яка стосувалась навіть не людей, а тролів, ельфів, гномів і невідомо ще кого. Ви сказали, там духи були? Чи що? Вибачте, якщо я зараз, можливо, глузую, але мені важко проковтнути всю цю історію. Історія меча джерла Шанари добре відома всім расам, але це вигадка, а не факт. Просто історія героя створена, щоб пробудити почуття вірності та обов'язку в расах, які брали участь у тій історії. Легенда про Шанару – це казка. І навіщо ви все це розповіли, коли я задав просте питання? Чому ви шукаєте мене? Щі замовк. Коли побачив, як Аланон напружився, його брови насупились над вогниками світла в очах. Велетень, здавалось, намагався стримати в собі лють, І на мить ще здавалось, що його зараз придушать величезними руками. Флік поспішно відступив і спіткнувся при цьому об власні ноги. «Ти дурень!» Прохрипів їсть у ледь стриманій люті. «Ви так мало знаєте, діти!» що люди взагалі знають, де вони ховались, повзали в жаху, в жалюгідних притулках, в найглибших регіонах південної землі, перелякані кролі. Ти смієш казати мені, що я розповідаю казки? Ти, той, хто ніколи знав бійок, той, хто жив у безпеці тут, у дорогоцінній долині, я прийшов, щоб віднайти родовід королів, а знайшов маленького хлопчика, який укутався в брехню. Ти всього лише дитина. Флік хотів провалитись під землю, чи можливо просто зникнути, і на свій превеликий подив побачив, що ще підвівся. Його обличчя горіло від гніву, а руки стислись в кулаки. Юнак був настільки охоплений люттю, що не міг говорити, і стояв перед своїм обвинувачем, тремтячи, Але Аланон, здавалось, зовсім не був вражений. Його голос пролунав знову. Зачекай, щій. Не роби себе ще більшого дурня! Зверни увагу на те, що я зараз скажу. Усе, що я тобі сказав увійшло в історію як казка. Так сказали людям. Але час казок пройшов. Те, що я тобі сьогодні розповів, не легенда, це правда. Меч справжній, він в паранорі. Але найважливіше те, що володар чорнокнижників теж реальний. Він живе у королівстві черепа. й здригнувся. Раптом усвідомивши, що чоловік не бреше, він не вірить, що це усе казка. Юнак розслабився і повільно сів. Його погляд все ще прикувався до обличчя гостя. Раптом він згадав слова історика. «Ви сказали, що шукали короля? Нагадай мені легенду про меч Шанариші». Що написано на брилі Тристоуна? ще не зміг пригадати жодної легенди. Я не знаю. Я не знаю, що там може бути написано. Дещо про наступну битву. Син! Раптом заговорив Флік. Коли Володар знову з'явиться в північній землі, син дому Шанари вийде та підніме проти нього меч. Так говорить легенда. Щі подивився на свого брата, пригадуючи усі свої знання казок, а потім озирнувся на Аланона, який пильно дивився на нього. «Як це взагалі стосується мене?» – перепитав юнак. «Я не син дому Шанари. Я навіть не ельф. Я напівкровний, не ельф і не король. Евентін є спадкоємцем дому Шанари». Чи ви натякаєте на те, що я загублений син? Те, що я зниклий спадкоємець? Не вірю. Він подивився на Фліка, шукаючи підтримки. Але його брат, здавалось, зовсім розгубився і здивовано дивився на обличчя Аланона. Чоловік заговорив тихо. В тобі справді є, Ельфійська Кровщі, і ти не справжній син Керзада Омсфорда. Це ти сто відсотків знаєш. До того ж, Евантін не походить безпосередньо від крові Шаннари. Ну так, я прийомний, зізнався Щі. Але я не можу походити з... Ну, флік, ну скажи йому! Але брат просто дивився на нього з подивом, не в змозі сформулювати відповідь на запитання. Щі замовк, недовірливо хитаючи головою. Аланон кивнув. «Ти син дому Шанари, Лише наполовину і далекий від прямої лінії походження. Проте її можна простежити протягом останніх п'ятисот років. Я знав тебе ще маленьким, ще, ще до того, як тебе взяли в родину Омсфордів. Твій батько Ельф дуже добрий» а мати з людського роду. Вони обоє померли, коли ти був зовсім маленьким. І тебе віддали керзаду Омсфорду, щоб він виховав тебе як власного сина. Але ти спадкоємець роду джерла Шаннари, хоч і далекий, і незчистої крові. ще розгублено кивнув на пояснення велетня. Флік Дивився на брата, як наче ніколи його і не бачив раніше. «І що це все означає?» – запитав він Аланона. «Те, що я тобі розповів, також відомо і володарю чорнокнижників. Хоча він і не знає ще, де ти і хто ти. Але його люди рано чи пізно знайдуть тебе, і коли знайдуть, тебе вб'ють». Щі підняв голову. Він злякано подивився на Фліка, згадавши історію про величезну тінь, яку бачили біля краю долини. Його брат теж раптово відчув голод, пригадуючи той жах. Але чому? – запитав Щі. – Що я такого зробив? Ти маєш зрозуміти багато речей Щі, перш ніж знайдеш відповідь на це запитання. Відповів Аланон. «І у мене немає часу пояснювати все. Ти просто повинен повірити, коли я кажу, що ти походиш від джерла Шаннари, що ти ельфійської крові, і що Омсфорди є для тебе прийомною родиною. Ти не єдиний син дому Шаннари. Ти єдиний, хто вижив». Інші були ельфами, і їх легко було знайти та вбити. Саме тому ти ще живий. Темний повелитель не знає, що на південній землі живе напівкровка. Він полював лише за ельфами. Але пам'ятай, що сила меча необмежена. Це єдиний страх брона. Єдина сила, проти якої він не встоїть. Легенда про меч є потужним захистом у всіх раз. А Брона хоче покласти край цій легенді. Він знищує весь дім Шаннари, щоб жоден син не вийшов і не підняв проти нього меча. Але я навіть не знав про меч. Запротестував Ши. «Я навіть не знав, хто я! Я навіть не знав нічого про північні землі чи про...» «Неважливо!» Різко перервав Аланон. «Він вб'є тебе! Просто про всяк випадок!» Голос велетня затих у втомленому бурчанні. І він обернувся, щоб знову подивитись на далекі вершини за окраїною високих в'язів. Щі повільно ліг на м'яку траву і подивився на блакитне небо, усіяне маленькими клаптиками хмарок. На кілька приємних моментів присутність Аланона та загроза смерті занурились в сонне тепло після обіднього сонця та в свіжий запах високих дерев. Юнак заплющив очі і подумав про своє життя в долині про плани, які він будував із фліком, про їхні надії на майбутнє. Усе це перетвориться на пил, якщо йому розповіли правду. Через кілька хвилин після міркування він нарешті сів, склавши руки за спину. — Я навіть не знаю, що і думати, — повільно почав він. — У мене дуже багато запитань. Мене бентежить взагалі ця думка, що я хтось інший, а не Омсфорд. Що я той, кому загрожує смерть від рук. Казки! І що ви пропонуєте взагалі робити? А Ланон вперше тепло всміхнувся. На даний момент нічого. Безпосередньої небезпеки поки що немає. Подумай про те, що я тобі розповів, і ми поговоримо іншим разом. — Тоді я з радістю відповім на твої запитання. Але про це не треба говорити нікому, навіть батькові. Поводьтесь обидва так, ніби цієї розмови ніколи не було. Хлопаки подивились один на одного і кивнули на знак згоди. Аланон підвівся, випроставшись на увесь зріст. Брати встали поруч із ним і мовчали коли той дивився на них згори. Легенди та міфи, яких не було у вчорашньому світі, існуватимуть у завтрашньому. Зло, безжальне та підступне, яке спало століттями, тепер прокидається. Тінь володаря чорнокнижника падає на увесь світ. Історик різко замовк. «Я не хотів бути з тобою суворим». Несподівано лагідно посміхнувся він. «Але хай це найгірше, що трапиться з тобою найближчими днями. Перед тобою цілком реальна загроза, а не казка, над якою можна посміятись. Ти дізнаєшся про життя багато такого, що тобі не сподобається». Він помовчав. І здавався сірою тінню на фоні далеких зелених пагорбів. А потім протягнув довгу руку і міцно схопив худе плече щі, на мить перетворивши їх на одну персону. Потім історик повернувся і пішов. Кінець другого розділу Дякую, що дослухали до кінця. Поширюйте, лайкайте, підписуйтесь та коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!